Ràdio Bronca a l'acampada resistència activa en defensa del territori. Contra la l'amat i el món que la necessita. Aquesta setmana greia espacial antimat a partir de les 7 de la tarda. Sintonitza'ns al 104.5 FM. També ens pots escoltar a www.radiobronca.info i també a la web de coordinadora Ràdios Llibres.